Ya ayuhan Nasi, tahu Rabbu kamu, yang telah kau kum dari nafsu wajah, dan kau kah dari dia zahaja, dan betha dari mereka rajaan kafirah dan nisaah, dan tahu Allah yang tasyaalun dengannya dan arham. Inna Allah kahalikum riqibah. Ya ayuhan yang kaham tahu Wahai yang taat Allah dan Rasul-Nya, fakrifah jafuzan agung. Hama bagai. Fina asalah hadith kitab Allah, w khair al hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummur muhdafatuh, w kulla muhdafatin bid'ah, w kulla bid'ahin zulala, w kulla zulala binar. Sadaul bin Abil Azamari sedang minjangkan ayat Allah yang kurnam. Yaitulah bila Allah mustaqim. Bimbinglah kami, tunjuklah kami, kerja yang lurus Kalau kita belajar bahasa Arab, berkataan syarat ini Sebenarnya dia ambil berkataan sarata Sin, ra, ta Ta Seperti ini dinyatakan oleh Rawib Ashani dan kitabnya Mufadal Al-Fadhi Al-Quran Al-Kirim Tapi kerana sin ini Bergandingan dengan huruf ra Maka dan Diteruskan huruf ta Maka ditukarkan kepada sad Diucapkan sebagai sad atau kadang-kadang dibaca sebagai zirat Seperti yang telah kita lihat Bentuk-bentuk kira'ah yang ada sebelum ini Dibaca dengan rusin Dibaca dengan rusad Dibaca dengan uzay Kalau kita belajar bahasa Arab Perkataan salatah ini merujuk pada menelan Ibtala' Kerana jalan yang luas ini Kalau kita bayangkan, bandingkan Dia umpama seperti anak tekak Apa dia halkom Yang mana makanan masuk ke dalamnya untuk italan Begitu juga jalan diumpamakan seperti anak tekak yang menelan makanan iaitulah kita yang melaluinya jadi jalan itu bila dia terlalu luas dan lebar dia dipanggil sebagai menelan orang yang melalui ini maka digunakan di sini istiara dari sudut bahasa Arabnya dipinjamkan perkataan itu merujuk kepada satu tempat yang kita lalui seolah-olah tempat itu menelan kita kerana luas dan lebarnya ia kalau kita kaji dari surat dari sisi statistik penggunaan perkataan syarat ini digunakan sebanyak 45 kali dalam Al-Quran Al-Karim dan semuanya dalam bentuk tunggal 32 kali di antaranya dirangkaikan dengan kataan al-mustaqim dan yang berakhirnya dirangkaikan dengan berbagai kata lain seperti as-sawi begitu juga sawak begitu juga aj-yahim dan selanjutnya bila sirat ini disembahkan kepada satu maka penisbahannya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala SWT seperti contohnya siratak contohnya sirati sirati mustaqiman fat begitu juga sirat al-aziz sirat al-aziz al-hamid Jalan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mahamuni lagi maha terpuji dan kepada orang-orang mukmin dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti dalam surah Al Fatihah Fatihah Surat Suratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kata asyarat ini sekali kalau kita perhatikan kata Muhammad Ustaz Al-Syarawi dia kita fahami sama dengan sabil. Sabil Ibn Sabil kita sebut Sabil ini sekali itu dengan jalan. Pada سبيل digunakan Al-Quran kadang-kadang merujuk kepada jamak contohnya subul as-salam subul salam jalan-jalan untuk mencapai keselamatan dan ada pula yang menggunakan kata tunggal oleh Allah Subhanahu wa taala contohnya sabilillah ataupun digunakan disandarkan kepada al-muttaqin seperti sabilul al muttaqin dan kadang-kadang disandarkan kepada ta ta tarut sabilut tarut ataupun sabilul mujrimin maksudnya antara sirat dan juga sabil ini Sila ini yang dimulakan Allah sekalian Penggunaan di atas menunjukkan kepada sirat hanya satu Ia ialah yang bersifat benar dan hak Manakala sabil Kadang-kadang dia benar, kadang-kadang dia salah Boleh menunjuk kepada jalan orang taqwa Boleh juga menunjuk kepada jalan orang yang sesat InsyaAllah kita akan lihat perkara yang surat Ma'idah satu masa nanti insyaAllah Jadi, kalau kita pelajari perkataan sirat ini Dia adalah satu jalan yang menjamin seseorang membawa manusia kepada kerivaan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi syarat ni kalau kita nak bayangkan Di umpamu jalan yang betul Anda tidak akan dapat keluar atau tersesat Setelah memasukinya Bila kita masuk jalan yang betul ni Tengok signboard yang ada di atas InsyaAllah kita akan ditelan oleh jalan tersebut Dan kita akan sampai ke destinasi yang kita tuju Jadi syarat ni adalah jalan yang luas, yang lurus Semua orang dapat melaluinya tanpa bersesak-sesak Berbeza dengan sehari yang mana dia banyak. Dan dia mungkin membawa kita kepada satu kesatan. Kita silap destinasi. Jangan berkira-kira, kita masuk jalan tol umpamanya. Kita pasti sampai ke tempat yang kita nak tuju. Kebandingan kita mengatakan, tak apa ini tol bayar mahal. Kita masuklah jalan kecil-kecil yang ada di sekelilingnya. Akhirnya sampai kesudah, kita tak menuju ke destinasi. Kita tak sampai ke des destinasi. Bukan saja kita telah pun sesat. Malahan kita membuang banyak masa di situ Jadi ini umpama beza dengan antara perkataan Sirat dengan perkataan sabil Seperti yang digunakan dalam Al-Quran al Karim Jadi apa yang dikemukakan membawa seseorang Muslim untuk Belapang dada Menghadapi perbezaan sabil Ataupun pendapat atau pandangan Selama pandangan itu dapat menghantar dia kepada Asirat Al-Mustaqim nanti kita akan lihat ayat yang berikutnya ada huraian lanjut kepada pekali ini jadi sirat yang luas yang kita mohon dalam ayat yang kenal suratul fatihah ini disifatkan sebagai mustaqim yang diambil berkataan kama yakumu kama yakumu artinya satu kekuatan satu pegangan yang teguh kalau kita umpamakan orang kama kama Muhammadun kama makna berdiri teguh berdiri tetap berdiri kuat berdiri tidak mudah jatuhkan. Kan itu kama ni biasanya terjemahkan dengan berdiri ataupun tegak lurus. Jadi mustaqim yang Allah gunakan dalam surah Al-Fatihah ni merujuk pada yang solid, yang kuat, yang lurus. Dengan demikian yang diharapkan bukan hanya sirat yang kita bayangkan luar, lebar, luas, semata-mata malahan dia juga merupakan satu jalan yang mantap jalan yang kuat jalan yang menjamin seorang untuk dapat kebahagiaan dunia dan juga akhirat kan itu sedang ini mulai ke Allah sekalian kalau kita perhatikan dalam kita kita tafsir contohnya tafsir ibn Kasir kekayaan yang halal yang kita pohon kepada Allah SWT juga termasuk dalam konteks asyaratan mustaqim yang kita pohonkan di sini ilmu yang tinggi yang membantu kita untuk hidup sebagai seorang yang disaingi oleh orang lain dihormati mendapat peluang pekerjaan yang baik Kekuasaan yang mengantar kita kepada Kerebatan Allah, kesihatan Semuanya ini yang dianjurkan Dalam kebaikan yang agama yang Islam ajak kita untuk Menggunakan peluang-peluang tersebut sehingga dibenarkan Ia merupakan sebahagian daripada Maksud ehdina syaratan mustaqim Jadi Al-Quran menegaskan Asyaratan as mustaqim adalah ibadah sebenarnya Beribadahlah kepada ku Inilah dia, asyaratan as mustaqim Yang kita baca dalam Surah Yasin ayat yang ke-61 al jadi ibadah ini yang kita maksudkan ia kana'budu wa iyya kana'sta'in ih lillahi as mustaqim kata Ibn Ashur dan tafsirnya tafsir tahrid at Perbezaan at berlaku kepada bentuk ayat lima ayat yang pertama merupakan ayat khabari ayat jumlah khabariyah khabariyah ini dalam secara kita pelajari dalam ilmu balagha sebagai contohnya ayat khabariyah maknanya ayatnya ta'an tapi, bila masuk ayat yang ke-6, dimupakan ayat insya'iyah, insya'iyah talabi'yah, permohonan kepada Allah SWT. Jadi, di sini kita mohon kepada Allah supaya menunjukkan kita jalan lurus, jalan lurus ini mengandungi dalamnya ibadah yang benar. Dan ibadah ini dalam konteks yang luas seperti yang dijelaskan oleh Syekhul Islam, dia kepada mencakupibagai kegiatan dalam kehidupan kita sama ada kegiatan tersebut, kegiatan pasif atau kegiatan aktif, kita bekerja sampailah kita tidur, kegiatan pasif seperti itu, sekalipun selagi dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu SWT mengharap reddanya dia termasuk dalam ehlinah siratul mustaqdim yang telah kita uraikan, iyaa kan na'budu wa iyaa kan nasta'in sebelum ini Selagi berdengar ini menekat Allah sekalian kata Tahir Ibn Ashur berkata sirat yang digunakan dalam Al-Quran ini Terdapat tiga ayat Quran yang merujuk kepada penggunaan sirat al mustaqim ini Yang pertama dalam surah Maryam. Dan surah Maryam Allah SWT menjelaskan Kalau kita lihat dalam ayat Yang ke-43 Maksudnya Wahai Bapakku semuanya terdatang kepadaku Sebahagian utawan yang terdatang kepadamu Maka ikutilah aku Aku akan tunjukkan kepada kamu al mustaqim Ini kata Nabi Allah Ibrahim kepada bapak dia azar ini dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Maryam ayat mari ke-43 Kita lihat dalam surah surat Zuhruh pula Allah menggunakan perkataan Asiratul Mustaqim lagi Di mana Nabi Muhammad SAW telah pun diberitakan bersabda Sebuahnya Isa itu benar-benar memberi pengetahuan tentang hari kiamat Kerana itu janganlah kamu ragu-ragu tentang hari kiamat dan ikutilah aku Inilah dia Al-Asiratul Mustaqim Inilah dia jalan lurus Yang ketiga kalau kita lihat dalam suratul Fatihah ini Siratul Lathina an'amta alaihim baikil makdum yang allah Jadi ketiga-tiga tempat dalam Al-Quran ini, Kata tahir ibn Ashur Allah mengisyaratkan contoh yang konkret tentang selat mustaqim Iaitu jalan gaya hidup yang diamalkan oleh para nabi, sama ada nabi Ibrahim, nabi Isa asal itu dan juga nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim, nabi Muhammad, Isa merupakan orang-orang yang telah sukses, orang yang telah berjaya. Dalam kaca mata Allah subhanahu wa ta'ala Jadi isyaratan mustaqim yang kita pohon inilah Jalan yang akan membawa kita kepada Kejayaan di sisi pada Perspektif Allah subhanahu wa ta'ala Kita tidak membawa perspektif manusia Dan sebenarnya sedaya-sedaya ini Mudiakan Allah Jalan ini Sesengah para ulama Kalau kita lihat dalam tafsir Al-Qurto'i Dia baca Siratan ladina an'amta alaihim Lairin magdubi alaihim alabbalin Alaihim ini dibaca dengan bagai-bagai kira. Ah. Ini satu perkara yang nari. Dibaca dengan 10 bentuk kira ah. alkitab lima kurtabi. Ada yang baca dengan alaihum, ada yang baca dengan alaihini, ada yang baca dengan alaihini, ada ya di hujung, ada yang baca dengan alaihimu dengan wow tambah di hujung, wow baaat bama. Kemudian alaihumu pada ada yang baca kira ah yang kelima. Jadi ah yang keenam alaihumu kendi. Yang keceju, alaihumi Yang keelapan, alaihimu Yang kesempatan, alaihumi Dan yang terakhir sekali Alaihimi an an'amta alaihimi Lairil maghdubi alaihimi Walabbalin Ini bentuk-bentuk kira'ah -kira yang dapat kita lihat Selain pendengar ini muliakan Allah sekalian Sayyidina Umar Khattab radiyallahu anhu Pun pernah membaca Wahyul Maktubi عليهم dibaca Syarat Ladin An Anta Alaihim. Alaihi Syarat Ladin An Anta Alaihimi dalam setiap kiraan. Ya, masuk riba di sana. Tertakluk Allah. Sunah ini kita lihat. Syarat Mustaqim ini sesungguhnya Allah memerintahkan kata Alimul Qur'ani dan tafsirnya Syarat Ladin An Anta Alaihim merujuk kepada Amal Asalihah. Kebal dan Asalih jalan haji setengah mereka mentafsirkan demikian seperti pandangan daripada sudi wailil maghdubi alaihim wal bukannya jalan orang yang kamu berkahi Allah dan bukannya jalan orang-orang yang sesat al imam qurthubi dan juga syekh tahir ibn Ashur menjelaskan zaratalladina an'amta alaihim bukan terbatas kepada jalan orang-orang yang kamu beri nikmat atas mereka seperti jalan yang Allah kurniakan kepada kepada Abu Bakar As Siddiq sebagai contohnya. Kerana kebanyakan menterjemahkan mentafsirkan ayat yang ketujuh di surah Al-Fatihah menuju kepada surah yang surah Nisa ayat 9. Wa ma yut'illah wa rasul fa ulai ka alladheena an'ama Allahu alaihim minan nabiyyi was-siddiqin wa shuhada'i was-salihin wa hasna ulai ka Siapa yang taat al kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan para rasulnya, rasulnya dan siddiqin maka Allah dan Rasulnya, maka mereka akan berada bersama dengan orang yang Allah kuning akan ni'mat di atas mereka. Para Nabi para siddiqin, para Syuhadat dan juga para Salihin. Dan semua kita mengetahui Abu Bakar di gelap oleh Nabi S.A.W yang membenarkan segala yang sampai dari langit, di wahyu Allah S.W.T wa Maka kata Muhammadul Amin dan Syamqirti dalam taksirnya Abu'ul Bayan, ayat yang terakhir dari suratul Fatihah ini, penjelasan kepada syaratan ladina an'am -an ta'alayhim Inna sabatal mus ini Jadi ayat ini menjadi hujah kepada kita Ahlus untuk menafikan pandangan golongan rawafid yang mencela dan mencemuh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dengan kata mereka Abu Bakar dan juga Umar bin terlibat dan konsulasi untuk merampas khalifah dari Said Ali karramallahu wajhah. Bagaimanakah Allah SWT wa ta'ala menitrah kedudukan Saidina Umar terakhir dari al di surah Al-Fatihah ini? Kerana ayat yang ketujuh ini ditafsirkan oleh ayat yang ke-69 Dari surah Nisa' Dan ayat yang di Quran seperti yang telah kita pelajari Sifatnya ada kesalingan, pentafsiran satu terhadap yang lain Dan ayat yang ke-6 ketujuh juga sederhana seperti ini Disebut oleh para mufassirun Menjadi bukti Bahawa sebenarnya dalam kehidupan ini kita mohon kepada Allah SWT hidayah Bukannya seperti yang didakwa dari golongan Qadariyah, Jabariyah bahawa sebenarnya manusia ini telah pun ditetapkan Allah Subhanahuwataala Dan segala kebaikan lakukan ataupun sebaliknya keburukan Kebaikan lakukan ataupun keburukan semuanya dalam ketentuan Allah Tiada pilihan bagi mereka Pandangan ini pandangan yang batil Kerana Allah mengajar kita dengan surat al ini Permohonan kepadanya Menunjukkan kepada kita bahawa dalam hidup kita perlu bermingat Allah Subhanahuwataala wa ta'ala Selain berada dalam kehendak Allah Dengan bimbingan daripadanya Pemilihan itu berdasarkan kepada kehendak diri kita sendiri sebenarnya jadi ayat ini menjadi hujah kepada golongan qadariyah dan jabariyah. Ayat ini merupakan hujah bagi pihak al-sunnah jamaah terhadap golongan jabariyah qadariyah yang mengatakan bahawa segala ketentuan itu telah pun ditetapkan Allah dan manusia, manusia tidak pilihan. Pandangan tersebut merupakan pandangan yang ditolak. Kita akan dengan yang terakhir ini dalam kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. warahmatullahi wabarakatuh.